Ted, mm -hmm. jag tycker att jag har upplevt den senaste tiden att det har varit lite spänt mellan dig och mig. Ja, lite kanske. Mm, så jag tycker att efter dagens sändning, så för att bli goda vänner igen så får vi ut och typ dricker en kockis eller äter en cesarsallad eller någonting och diskuterar och, och blir vänner. Jo, det, det går riktigt bra. Och Du kan fast ringa mig senare klockan... Äh, klockan aldrig. Kaj, kan du ringa mig? Aldrig. Mm. Ja, nog inte vi vet jag nu förstås om jag vill äta En cesarsallad med Mister eh, sura uppstötningar Och eh, sur i all evighet Långsyn Det har farin Men håll nu mund i Vadå farin, får väl Och välkomna till Radiopleppo, programmet som låter bli att spola och fälla ner tårringen efter att det har strittat glädje i din öron VC. Med Teddukai. Och, mm. <laughs> och idag ska vi packa pappas kapsäck. Mm? Papp, vad ska du ha med dig? Ja. ja, och tandborste säkert mm, Och en handduk ja, en handduk behöver man alltid mm. Och sen kanske Kai, kai? Ted, Ted, Ted, håll i mig Kaj, Kaj, vad är det? Ted, hjälp mig, Ted Hjälp mig, Ted Ted, oh, Ted jag fick nog Jag fick nu någon kris jag nu Det bara slog mig just Ja. Du vet ju den där historien om mannen som är hos sin psykolog och är jätteledsen mm. Och så säger psykologen att Hör du, du ska gå och titta på den fantastiska clownen Pongo För han gör alla glada Ja Nå, Då brister den här mannen ut i gråt och säger Doktorn att det är jag som är den fantastiska clownen Pongo Alltså, vad menar du? Nej men det var han som var Pongo, förstår du inte? Jag känner mig som Pongo just nu Är du en clown? Nej... Ja, åtminstone så hade du ju passande kläder och frisyr Men stäng av punchline-maskinen nu, det här är allvar Men Kaj, lugna ner dig nu Men Ted, jag känner mig helt trött nu Och dessutom överflödig Men vad? Men vi behövs inte längre, Ted Vad? När Radio Pleppo startade så var det ju efter kriget Och det var hemskt och grott i världen Och folk behövde få skratta åt någonting ja. Men nu idag har alla så roligt Och världen är så glad att vi är onödiga Radio Pleppo är onödigt. Fattar du det? Jag har en existentiell kris. Men vad då? Kaj. Klart att det behövs humor i världen. Nej, titta själv på TV så får du se hur bra allting är. We are all having such a gay time here in Britain. Åh, väldigli jag är. Åh, väldigli jag är. Åh, oh, jag är. Jag vet vad det är roligt här i Bryssel <laughs> Idag skulle nyheterna egentligen handla om krig Men krigen är slut Och istället talar vi om kläder Och killar Och humor och... Det du ser ju ja. nu, nu fick jag kris oh. ja. Shit vad det svider när jag tänker Det är som 30-åriga kriset Varför ska man göra ett humorprogram När alla redan har roligt Men det är ju det jag säger men Vad ska vi göra? Kaja får ångest Jag vet, vänta lite jag ska ringa. V vem ska ringa? <här> Hej! Ja, hör ni, inte hade ni tänkt fara och docka någon gång idag? <här> Just det. Jan och jag och Ted skulle vilja komma med. Okej. Okay. Var det Frida och Frida? Är inte de på jobb? Ja, men de sa att de skulle vara här om tre sekunder. Docka! Den <här> gemenskapstiga vaffan! Azerbaijan tilltog striderna igår Och huvudstaden bombades svårt Rapporterna talar om tusentals döda Och striderna pågick hela natten Kriget är nu ett faktum Och NATO fa? kommer det att bli krig i Finland? Benjamin Sanna mina ord Innan du har fyllt nio Så kommer Finland att dras in I det största krig Som världshistorien någonsin skånat från öst kommer ryssen med sina vassa tänder Från väst kommer svensken med sina rostiga krokar Finland har inte en chans, Benjamin Tusen sjöar förvandlas till blod Skogarna bränns och städerna plundras Din mamma och din syster kommer att fängslas och torteras och du, Benjamin, kommer att skickas till fronten Och får uppleva krigets fasor på nära håll Du är lycklig om du dör snabbt, Benjamin du är en tillfångatagen barnsoldat i ryssarnas klor Utsätts för plågor som är så hemska Att den onde självin skulle ha vågat utföra ens I helvetets narkaste Faffa, om det blir krig i Finland hoppas jag att de skjuter dig först. Hänga minst konstiga faffa. Ja hej, vad bra att du kom Hej hej, vet du, inga problem Jag har alltid varit av den principen att när jag Säljer ett hus till någon så jag slutar Inte att bry mig utan vill ju nog att mina kunder Ska vara nöjda Ja, och vi är ju nog väldigt nöjda, det är så vackert Här vid havet och planlösningen är ju Precis det vi har velat ha och Ekparketten är strålande jo, jo. Vet du, jag är så glad att höra att ni trivs mm, Ja, att allt är nog egentligen Bra, men det som är lite konstigt ah, ja. om, om du följer med hit I vardagsrummet, jo. vi hockade här först igår kväll att när man sätter på lampan här i vardagsrummet så jag nu tittar själv LAMPAN är PÅ LAMPAN ja, nu no, PÅ du hör ju att no, det är ett himla lampan liv är ja. på! Väntar, jag LAMPAN jag PÅ av. Ska det faktiskt vara så här? Ja, no, jo, och jag vet inte om jag förstår problemet att det där är ju en väldigt praktisk funktion. Det, det sparar energi så man inte glömmer på lampan. Ja, men går det inte att få bort det? Säkert går den att få bort men att rösten är nog kvar. Ja, no, om vi sen går till köket, om du kollar här när jag öppnar kylskåpet så... Man! Ja, och när jag sätter igång vattenkranen... Diska! Diska! Diska! Diska! Diska! jag, ja, no, ja, jag förstår ju att ni är ovana så här till en början Men den här rösten... Med, ni blir nog vana fortare än ni tror Men bli vana? Men se här då Hur ska man bli van med det här? Kolla vad som händer när jag tar en kniv ur kniv stället. Alltså, jag min man, klarar inte av det här Men jag tycker ni ska försöka se humorn i det hela Men humorn, kolla när jag ser mig i spegeln Du är ful Kolla när jag ställer mig på vågen Du är tjock. Jag tycker inte att det här huset är lustigt alls Inte? Nej, tycker ni det då? No, det, jag, jag tycker det är shitkul Men du är lika vrickad som huset i så fall Jag stänger av huvudströmbrytaren nu och sen flyttar vi Det, det, det skulle jag avråda dig från det, huvudbrytaren Men shit, det, snack, det, det, det. det här är mitt hus, Uwe. Fiende! I tamburen! Uh -huh. uh, uh, ja! <laughs> jo, he hej, det var Patrik här! <laughs> nu tror jag att jag har hittat ett hus åt er. <laughs> Vad skulle ni säga om havsutsikt och ekparket? Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi går igenom en existentiell kris. Jag och Ted vi börjar båda tänka på vår uppgift i världen och vi känner oss överflödiga nu. Vi är ganska deppade mm. så vi ska lösa problemet genom att fara och docka med Frida och Frida. Fuck, mm. Madek, att docka löser alla problem. Som typ, han ni tänkt på att om Hitler skulle ha fara och docka istället för att flyg den där helikoptern in i World Tape Center så skulle det inte vara någon krig i vad menar ni? Eller som om Dracula skulle ha druckit lönkar och istället för blod så skulle som tusentals jångfruar inte ha varit döda. Fast Freda, Hitler finns det ju inte på riktigt, fröpjorden, så var det. Ja, nå, nu kommer hissen. Mm. Hej killar. Jaha, Klaus Werner, du är du är också på, på väg ner. Vad äh, Har du lådan? Är ni på väg upp? Nej, vi ska ner. Faktum är att vi ska och daka här på jorden. daka Jag kan hänga med. Ska bara uträtta ett litet ärende på Radio Vegas våning först. Ja, äh, ja. Frånt här i hissen. Det är ju tur att vi känner varandra, annars skulle det här vara pinsamt. Ja, Men Klaus, vad ska du göra med den här lådan? För den är ju jättestor Shh. Nu är vi snart framme vid Radio Vega Hallå Radio Vega You can fuck my ass Klaaslaus, vad gör du? Det är ju ormar i lådan! Stäng det ormar! Det är ju ormar! Som typ tryck på ettan! Vi måste snabbt ner! Stäng dörrarna! Fot nu! Skynda! Men där, Klaus, vad gör, vad gör du? Ja, men det var rätt åt dem. Jag var på audition för att komma med i naturväktarna. Men de sa att jag inte passade för jobbet. Amatörer! Vad vet de om djur? Nu får de ju testa sina kunskaper med de där kobrorna. Men Klaus, det där var ju inte Radio Vegas varning Det där var ju Zon 5, pufffabriken barnprogram... Det, det finns bara en massa barn på den där våningen. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Klaus! Uh -huh. Killar. Jag, jag känner mig överflödig. Det är klart man tar till drastiska metoder. Jag är djurexpert men ingen vill ha mina kunskaper. Jag vill bara dö. Men, men Klaus. Jag och Kai har upplevt precis samma känsla uh -huh. idag. Och det är faktiskt därför som vi är på väg ut. Vi ska fara med Frida och Frida och, och docka bort våra bekymmer. Jo... Uh -huh. Jag kan följa med. Jaha. Hissen stanna. Kai, tryck på ettan igen. Eh, Okej. Okay. Um... Nej men. Sack med dig. Ni måste tryck hårdare. Så det. Fast, Freda. Låt mig. Okej. Okay. Hiss, helvete! Nej men hemska saker. Nu gick det ju sönder. Bra! Nu, vad ska vi göra nu då? Hade ni tänkt. Fast, vi vet. Freda. Okej. Okay. Förmiddag på Radio Vega God förmiddag God förmiddag God förmiddag God förmiddag God förmiddag God förmiddag, förmiddag. förmiddag. Nämen men jag vad, vad Vad du ser blek ut Jag, jag, jag hinner inte prata nu Hilma jag, jag... Ska det inte vara en kaffetår? Nej, nej tack, jag, jag måste prata med regionschefen Har det hänt någonting? Är det något allvarligt? Jo, jag tror det Kära någon Nej men ja nu vad trevligt stig på Konrad Vet du, vi har precis fått in de här nya topéerna Med inbyggda hörlurar ja, Som uh, sådana flintisar som du och jag kan ha ja, Konrad, Konrad Ja. Vi har fått in ett låtönskemål Ja men sådana får vi ju hela tiden Har du vikortet så kan jag ge det till redaktionen Konrad, Konrad, du förstår inte Låtönskemålet kom via e-post Du skojar Nej, Konrad, jag, jag skojar inte här, no, no, no, no, no, no. Det, det, det går bara att läsa på, på datorn. Redaktionsmöten! Samman Sammankalla avdelningscheferna! Krisgruppen hit! <trycklar> Vad är det som har hänt? Vi kommer att måste lära oss att använda datan! <trycklar> Alla till Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och förutom att vi har problem med motivationen och livsglädjen så har vi också fastnat i en hiss tillsammans med Frida och Frida och Klaus Werner Frida? Mm. Tänker du på samma sak som jag? Frö på jorden! Men vad gör ni? Ni kan ju inte röka här i hissen Det ja, är faktiskt Men som shit up gör asshole Ted Vi måste få rök annars får vi som livmoder framförallt från tydde hata till men, <skratt> vi andra då? Ni, ni bara så <skratt> Ni struntar i oss och att vi tvingas Handas <skratt> den där röken Ted, ta siggen av det det. Hit, den ja, Fuck my det vad gör du? <skratt> jag ger tillbaka annars slår vi ett skräpp Försiktigt Sackmadek, ni fimpa vårt feggevål, Och Har kunnat ni göra någonting sånt? Ja, det gjorde vi. För allas bästa. Mm. Sackmadek, nu har ni fått Freda att gråta. Sackmadek, jag tänker på att ananasmaken kommer att försvinna, och så smakar långkaron bara fin. Så jag, Freda. Men, men hör ni, först nu, först och främst måste vi försöka ta oss ur den här hissen, och sen kan ni röka och baka ja. hur mycket ni vill ni är som helt utan känslor Som typ, nu vet vi vad Hitler hette i efternamn. Hitler Korkeaho eller som typ Hitler <skratt> <skratt> <skratt> Men förlåt då, Killar, det finns bara en sak att göra åt såna här problem. Så vad då? Sjunga om dem Snälla, snälla, nej, nej, nej Klaus, snälla. När allting är så uselt Och livet det är tungt fick du ifrån? När hoppet, glädjen, ljuset Känns som bara strunt Då finns en sista utväg Bort från all misär Ett gammalt knep som alltid funkar hur usel det en är. Rikko boy, rikko boy, Fuck med jag så det blir skoj. Rikko boy, ur ett glas. Rikko boy, ur en vas. Koka mjölk och häll i koppen. Varm och boy, det är toppen. Rikko boi, rikko boy, rikko boy, boy, kom igen. Rikko boi när du grader. Rikko boi när du ler Å oh boy hör hur det låter. Drick och boy, op ner Drick och boy, på en cykel, drick och boy i en hiss. Ja och boy, det är drycken I den stund då man har trist. Drick och boy, ur en stubbe, drick och boy ur en skop. Fackma duck rimma på stubben, drick och boy ur en hov. Drick och boy med en hurri drick och boy med en fin Drick och boy med en orre och med han som fungerar i himm Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! boy, Liga! Liga! Liga! Liga! boy. Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Är Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Liga! Fast i det här fallet, doktorn, kan jag nog försäkra dig om att allt strulet med att jag skulle hinna hit i tid nu handlar betydligt mindre om om och män än vad det handlar om om och kvinnor. Vi har ju träffats nu vad börjar vara drygt ett år, doktor och du om någon borde veta att jag upprepar mig, men förlåt nu bara att jag nu helt enkelt aldrig kommer ifrån det faktum att kvinnor och män har ungefär lika mycket gemensamt som Pohama och vits i Afghanistan. Inte det det att jag tror att jag har någon sorts monopol på sanningen och vet allt om hur det ska vara och aldrig ska kunna ha fel men lite jävla underligt är det nu ändå att jag ännu efter 43 år aldrig har behövt gå fram till någon människa och säga att hej, sorry nu, men jag har lovat att jag ska vara på två ställen samtidigt idag. Kan du hjälpa mig? Sinikka sa det mig senast halv sex morse. Väckt mig inte med kaffe på sängen eller ens en jävla te-kopp utan med en fråga om jag kan hjälpa henne- bara för att hon har en planeringsförmåga som får en åttonde års att framstå som Martha, which Stewart. Nå okej, okay, det var välgörenhet det handlade om. Hon hade lovat att hon skulle dela ut ballonger på och skolas vårbasar för barn med läs- och skrivsvårigheter- och samtidigt skulle hon då vara i Oggelby på någon jobbmöte, men ändå liksom... Är det, det som det här med nöd och lust handlar om, doktor? Jag bara undrar att männen alltid ska reda upp och stå till tjänst varje gång kvinnan har sin filofax helt åt helvete. Nå, jag hade en ledig dag så jag tänkte att visst, för den här gången stickt du iväg på ditt jobbmöte så fixar jag ballongerna och hon pussar mig på kinden och sa att hon var skyldig med en tjänst. Har du hört något så svulstigt och tillrättalagt? Jag funderar på att samla ihop alla de tjänster hon genom åren sagt att hon är skyldig mig att ta ut den på en och samma gång och sen väcka henne halv sex någon morgon en slev i handen och säga Älskling, skulle du kunna smälla upp en två meter tjock mur runt hela Esbo kommun? Det är den jobbmängden vi talar om alltså. Nomen, jag kommer du alltså till det här församlingshemmet där den här basaren ska hållas och möts av något artjävla hornet som marrar om att jag mokar en halvtimme för och slänger en ljusröd kostym och sylinderhatt med rakt i Jag frågar vad det är för något och hon att mina kläder. Ballongmannen har en egen kostym. Ja, just så. Jag väntar nu tills hårnätet hade stuck in på något kontor och sen slängde jag kostymen i en container. Jag sedan in en 50 insamlingsbössan så de stackars ungarna som inte kan läsa ska få sitta och kört sen till Berghell och besikta bilen istället. Det är en sak att ställa upp för välgörenhet men håll nu med doktorn om att den helt annan att kämma ut sig för det. Inte kan jag ju med någon form av värdighet i behåll börja stå där i ett församlingshem och vara någon jävla Ronald McDonald och som står med efterblivna kläder och delar ut ballonger till alla stirrande ungar som kommer förbi. Det var kö vid besiktningen och det är därför jag är sen hit till dig doktorn. Sinikka ringde här för en stund sen och då hade de redan meddelat henne från hem och skola att jag stuckit och hon grät och raivoa om att jag då alltså är opålitlig och egoistisk. Jag sa nu som det var, men tillade att jag dessutom hade goda nyheter. Audi gick igenom besiktningen, bara kamrämmen och en reflektorn måste bytas. Nå, no, då smällar hon på luren och här sitter jag nu och du fattar vad jag går igenom dag ut och dag in. Sitter där vid köksbordet och får arga blickar från den där vandrande, marrande gnällspigeln som jag nu bara råkar vara gift med. Kvinnor. Inte de ju karar Alldeles strax i Radio Pleppo blir det bra musik. Men innan det, en pensionär som fastnat i ett rör. <tryck> Hallå? <tryck> Hallå? <tryck>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 Radio Pleppo med Ted och Kai och, och Frida och, och, Frida och, och Klaus ja, Vi sitter alla fast här i en hisse och dessutom har vi haft lite 24-årskris idag ja, Vi har känt oss lite överflödiga som om vi inte längre har någon plats i samhället Nej, alltså det är bara det att vad behöver folk humor till om hela världen redan är rolig. Mm. Då, då är vi Fredag. överflödiga ja. Jag fick mäss av ett okänt nummer. Typ. Hej, vill du komma och docka med oss fara sagt med dig självklart no, som typ "Hej, Har du en telefon med dig? Som typ. Men varför har du inte sagt det? No, men då kan du ju ringa efter hjälp. Ja, ingen kommer ju att rädda oss hit. Nej, då, då har vi väntat här i onödan då att någon ska hitta oss. Okej, okay. fast jag har bara ett träck kvar på akkun. Nej, no, men ring efter hjälp! Det <laughs> här help. är ju ett nummer som man ska ringa om Phone hissen krotar. Help. Du borde ju ha you gjort so... det här för länge sen! Tänk du om luften tar slut här eller någonting och vi dör? Ring nu! Ja, okej. Okay. Hallå? Abbas, it's Freda. Vad I love you. I will die today and I love you. Vad gör du? Abbas, never forget me. Men, men... I love you, sa... nu tog Akko slut. Du skulle ju ringa efter hjälp. Freda. Fackmadek, om jag ska dö så måste jag väl få tala med min pojkvän Abbas en sista gång. Men... Fredag, Freda, du har ju aldrig pratat med honom på riktigt för. Hur lät han? Fackmadek, <nemuk> han hade <hör> jättemörk röst och som typ sa att han älskar mig. Frä på jorden, var romantiskt Sex on the phone, I'm so alone Ja, nu är vi i pisset Hur nu ska vi ta oss här Hej va, du! Det kommer du högtalaren Hallo? vi sitter fast i hissen på ylle, Typ tionde våningen, hjälp oss Så loåååligt Vänta nu, jag tycker jag känner igen Sen när ni kommer ut kan ni komma på födelsen Och ska last mig, Filipa, det är ju du. Hur kan du vara där i hissen? Jag är på bra med förkläde och pipo och sköter alla knappar. Men kan du trycka på någon knapp eller någonting så hissen börjar funka? Yeah. Det är enkelt. Sådär! Okay. Okay. <håh> hissen skakar. Oh, nu då! <håh> <språka. håh> <håh> <håh> Det oh, är Hissen skakar då du trycker. Det här är, är obehagligt. Det, det känns som om vi kommer att. Oh! <skratt> no, no, no, no. oh. Shit! Hissen kommer att falla. hissen kommer att falla. Nej, den kommer Tack inte att falla. Det. Hissen kommer att falla. No. No. Jag kommer att dö. Fuck, jag kommer att dö. Fuck mig ass, jag kommer att dö. Det här är slutet. Och ändå får jag inte bort den där oboj-låten i huvud. Så här slutar livet. Jag dör i en hiss. Och jag som aldrig har varit i borgå... Fuck och... my dick, Frida. Nu dör vi. Som typ. Vi kommer som att missa allt sitt, Som typ, fuck my dick. Fast på ett sätt är jag nöjd med det jag har uppnått i livet. Jag och Frida... För på jorda. Hur ska det gå? Kommer alla att dö? Och vad finns i källaren på Yle? Missa inte den spännande fortsättningen nästa vecka i Radio Plepos sista avsnitt någonsin. Oh, hallå, kommer du och nu? Alldeles strax ska bara prata färdigt först. Åh, oh, det är spaghetti.